Ну, мабуть, що так. Я виняла за птички склянкою з зеленкою і ретельно змастила нею волосся по всій довжині. Зодягла ті джинси, що в них працювала на кухні. Вони добряче смерділи засохлою кров'ю. Зверху білої футболки натягнула чорну майку. Вийшло досить стильно. Коли Матуся ЖЖ прийшла за мною, щоб провести до кабінету господаря, її заціпило. Та так, що вона на якусь мить притулилась до дверей і ледь не впала з них до коридора. Ми пішли сходами, потім звернули праворуч, потім ліворуч. Зі стін цього крила помешкання стирчали оленячі роги, посміхалися кабанячі пики, печально виблискували штучними зіницями ніжні косулі. Матуся ЖЖ шанобливо прочинила двері і кивнула мені, можна увійти. Я не дуже сором'язлива людина, хоча пам'ятаю часи, коли в будь-якій ситуації мої щоки вкривалися підступним рум'янцем. Я доводила собі та іншим, що це особливість шкіри, під якою судини розташовано надто близько. Ну, це було неправда. Я червоніла тому, що не мала навичок спілкування. Мені завжди здавалось, що люди мають сприймати одне одного на рівні жестів, знаходити однодумців за стилем одягу, за книжкою, яка лежить в їхній сумці, за короткими, але влучними фразами і навіть за тими стравами, які вони полюбляють їсти. Коли ці ілюзії розвіялися, я почала занадто багато балакати. Відчиняти будь-які двері ногою і взагалі поводитись так, щоб більше ніколи не червоніти. Що розкутіша поведінка, то мене Менше помічають, менше звертають увагу, від чого у тебе пашить пика. У зухвалих людей вона завжди червона і усім задоволена. Так от, перед тим, як увійти до кабінету мсьія Паскаля, я відчула давно забутий заштрик сором'язливості, ніби я повернулась на 10 років назад у своє минуле, якого терпіти не можу. Але я знала, якою має бути протиотрута Цьому заштрику, котрий викликає збудження сумління, я увійшла до кабінету. Всє Паскаль, як я і уявляла, сидів за широким письмовим столом, позаду нього полиці з книгами до самої стелі, вікна зашторені зеленим оксамитом. Дуже гармоніює з моїм волоссям, подумала я. Бракувало мармурового дога біля господаря, каміна. Ну, ще чогось подібного, можливо, філософського каменя, котрий стояв би на столі, чи глобуса, оправленого у різьблене коло. Проте на тумбі стояв допотопний репродуктор, а біля нього валялися речі, яким місце у передпокої. Потерті шкіряні рукавички, парасолька, надколота попільниця і телефонна рурка без самого апарата. Я увійшла до кабінету. Я увійшла до кабінету, маючи всередині гострючий заштрик сумління. Я увійшла до кабінету із заштриком сумління і підступним відчуттям того, що коли Бобік потрапляє у гості до Барбоса, він завжди має виляти хвостом, а із рота пускати слину. Отже, я увійшла до кабінету, пройшлася, сіла на стілець навпроти столу і сказала «Привіт, татуську!» Я знаю, коли поводиться саме так, потрібен ще один маленький, але дуже суттєвий нюанс – дивитися в очі співрозмовнику. Інакше вся твоя сміливість зійде на нівець. Я подивилась. Власне, за кілька днів я забула, як він виглядає. Переді мною сидів чоловік похилого віку, худорлявий, з великими темними очима і масивним носом. Його чоло мережили благородні борозни. Він був у м'якій картатій ковтині, зелена хустка на шиї, біла сорочка. З усього побаченого я б вирізнила лише очі, цікаві очиська, трохи вирічені і з різнокольоровими украпленнями. Таке враження, ніби в зіниці вставлено два маленькі глобуси, із паралелями та меридіанами. Отже, дух земної кулі все ж таки лета у цій напівтемряві. Цікаво, чи намальована на ній крапка моєї рідної країни? Раптом мені здалося, що обличчя М'є Паскаль несподівано помолодшало.